Jenny cea sinceră Odată ca niciodată, într-un orășel numit Riverdale, trăiau trei prietene, Monica, Jenny și Gloria. În ziua în care începe povestea noastră, Monica era foarte fericită, pentru că mama ei i-a adus un cadou special. Monica, vino repede! Sau o să întârzi la școală! Credeam că vrei să-l arăți prietenilor tale în autobuz O să le arăt la școală? dacă îmi cade din mâini și se sparge Mulțumesc, mamă! E cel mai frumos, drăguț, superb creion din lume! Cu plăcere! Hai, grăbește-te! Du-te! O să pierzi autobuzul Așadar, așa rezolvăm... Vreau să vă arăt ceva Wow! E un creion sau o păpușă? E creionul păpușă sau păpușa-creion? N-am mai văzut niciodată un creion ca ăsta! Aș vrea și eu unul! Nu-l atinge! Se va rupe! Creioanele nu se rup doar pentru că le atingi! Și dacă se rupe? Ce se întâmplă acolo? Monica? Scuze, doamnă! E pauză! Toată lumea afară! Dar să vă întoarceți la timp pentru ora de engleză, bine? Haide, Monica! Să ne jucăm de prinsa. Nu! Trebuie să rămân în clasă, să am grijă de creionul meu! Aiura! Hai să ne jucăm! Dacă nu vii, am să-ți iau creionul și am să-ți l -ă rup! Gloria, nu spune lucruri așa groaznice. Doar glumesc cu tine. Haide! Mi-am uitat ochelarii în clasă. Gloria, poți să-mi aduci tu, te rog? Da, doamnă. creionul meu! Nu e aici! Trebuie să fie pe undeva! Hai, caută-l! Ce e gălăgia asta? Doamna! Creionul meu păpușă! Păpușa mea creion! Nu-l găsesc! Unde l-ai ținut? L-am ținut în ghiozdan și acum nu mai e acolo! Ești sigură că nu l-ai dus pe terenul de joacă sau la prânz? Sunt sigură, doamnă! Sigur l-a furat cineva! Monica, înainte să acuzi pe cineva de furt, du-te și cauteți creionul Merg eu cu ea, doamnă Verificați întâi gheozdanul gloriei, doamnă! Am văzut-o uitându-se la creion când a intrat în clasă să vă aducă ochelarii Ce vrei să spui? Vezi? Nu e la mine! Poți să acuzi pe cineva așa de furt, Monica. L-au căutat peste tot, dar creionul era de negăsit. Creionul e furat, doamnă! Sunt sigură că s-a pierdut doar Monica. Dacă găsește cineva creionul Monicăi, vă rog să îl dați înapoi. Jenny, e gata cina! Ce e? De ce plângi? Eu nu sunt o hoață, mamă! Eu știu asta, Jenny! Spune-mi, ce s-a întâmplat azi la școală? Am luat creionul păpușa al Monicăi! După ce ne-am întors din pauză pentru ora de engleză, i-am văzut creionul căzut sub bancă și l-am ascuns în ghiozan în glumă! Îți jur! Atunci dă-i-l înapoi și gata! Nu pot! Tocmai voiam să-i dau înapoi când odată ea a zis că cineva i-a furat creionul A spus chiar că i a furat Gloria Și m-am speriat, mamă! Cine o să mă creadă dacă le spun că am ascuns creionul doar din joacă? Toți o să creadă că l-am furat! Nu contează ce cred ceilalți genii Jenny, spune-mi, vrei ca prietena ta să fie tristă? Niciodată! Dar ce fac acum, mamă? Te duci mâine la școală și le spui tuturor ce ai făcut Îți cer scuze și dai înapoi creionul Dacă fac asta, toți o să spună că sunt o hoață! Monica și Gloria nu o să mai vorbească cu mine niciodată! Asta e un risc pe care trebuie să ți-l asumi Vrei să faci ce e corect sau nu? Adevărul are mare putere, Jenny. Dacă spui adevărul, chiar dacă ceilalți vor fi supărați pe tine o vreme, până la urmă vor începe să te placă din nou. Mama, mi-e frică! Te rog, vino cu mine la școală mâine! Nu! Dacă vin cu tine, n-ai să știi niciodată prețul curajului. Va trebui să faci asta de una singură. Mua! Te iubesc, Jenny, și sunt de partea ta, bine? <hânt> A găsit cineva creionul Monicăi? Uh, uh, e la mine, doamnă! Creionul meu! Mulțumesc, Jenny! L-ai găsit! Nu, eu nu l-am găsit. L-am... l-am luat. <gâllul> <gâllul> Poftim? Ieri, creionul Monica i-a căzut din ghiozdan în timpul orei de engleză și mi s-a părut că ar fi o glumă bună să-l ascund pentru o vreme Dar chiar când voiam să l dau înapoi, ea a zis că cineva i-l-a furat și mi s-a făcut frică Și ai tăcut când ea a spus că eu l-am furat? Îmi pare foarte rău! Tu ai arătat ce ai în și toată lumea te-a crezut, dar mie mi-a fost frică dacă cineva îmi vedea ghezdanul și găsea creionul, îmi cer iertare, Gloria! Jenny, nu mai vorbesc cu tine niciodată! Jenny e o hoață! Ajunge! Liniște toată lumea! Nu vă dați seama că Jenny nu trebuia să dea înapoi creionul? Dar a făcut-o, totuși! Putea să mintă și să ne spună că a găsit creionul căzut pe undeva, Nu! E ușor să arăți greșelile altora, dar e nevoie de mult curaj să ne recunoaștem propriile greșeli. Și Jenny exact asta a făcut. Ar trebui să fim mândri de ea. Spuneți-mi, copii, nu e așa că Jenny e o fată bună și prietena voastră? N-a fost mereu o elevă harnică și o colegă bună, care vă ajută mereu pe toți? Da, doamnă. Jenny e mereu drăguță cu toată lumea. E bună, prietenoasă și harnică Da, doamnă, Jenny e mereu drăguță cu toată lumea E bună, prietenoasă și harnică Și Monica, îți adori creionul Dar asta nu înseamnă că trebuie să intri așa în panică dacă s-a pierdut Cum să te gândești că cineva din clasa ta l-a furat? Îmi pare rău, doamnă, e vina mea că Jenny s-a speriat Oricine s-ar fi speriat dacă ar fi crezut că va fi numit hoț doar pentru că a făcut o glumă. Îmi pare rău, Jenny. Îmi cer scuze tuturor. Ne pare rău, Jenny. Ești foarte curajoasă. Scuze, Jenny. Doar oamenii curajoși sunt capabili să-și accepte greșelile și să spună adevărul. Țineți minte, sinceritatea e mereu alegerea cea mai bună.